Oh uh -huh. אמן ואמן, תודה רבה ילדים, אני רוצה לאחל עוד פעם שבת שלום לכולם, <תודה>, תודה לאלוהים שאנחנו יכולים לשמוע את דברו ולפתוח את דברו. למי יש פה ספר תנ״ך בידיים? להרים את היד. למי שאין ורוצה, בבקשה, יש גם ספרים בחדר הסמוך, אפשר להשתמש בהם. אנחנו היום מתחילים פרשה חדשה, הפרשה זה בעצם הסיפור מהתורה שאנחנו קוראים בכל שבוע שם הפרשה שלנו היום היא פרשת תצווה ואנחנו קוראים אותה מפרק 27 הפרשה הזאת פרשת תצווה הכותרת שלה להערב מה לטוטים ולכונה מה לתותים ולכהונה <אז> היום בפרשה אלוהים מצווה על משה לקרב אליו את אהרון ואת הילדים שלו לתפקיד הכהונה האם אהרון והילדים שלו היו יותר קדושים משאר משפחות בני ישראל? לא, הם לא היו. אהרון ובניו היו אנשים רגילים לחלוטין שקיבלו תפקיד חשוב. אנחנו חיים במדינה ש... יש אמונה, אני מאמין שגם במקומות אחרים בעולם, שאנשים מקבלים מין יחס של קדושים. כל העם של אלוהים הם קדושים, ואין אנשים קדושים יותר מאנשים אחרים. ככה גם היה עם הילדים של אהרון, ואהרון בעצמו. התפקיד שלהם היה תפקיד קדוש. להמשיך את התפקיד בעצם שמשה עשה לפני שבית המקדש היה קיים. המפגש של משה עם אלוהים היה על הר סיני ושם הוא קיבל מאלוהים את המסר שהיה לו בשביל העם שלו. הכוהנים קיבלו את התפקיד הזה. אלוהים רוצה להיות בקשר עם העם שלו. אלוהים רוצה להיות כל הזמן בקשר עם העם שלו, כמו אבא שרוצה להיות בקשר עם הילדים שלו. והוא שמח לראות אותם, והוא שמח לשמוע אותם, והוא שמח לדבר איתם. זה היה התפקיד של הכוהנים. הכוהנים קיבלו את התפקיד מאלוהים להיות מתווכי הברית, המתווכים של הברית בינו לבין העם שלו. אנחנו קוראים בשמות פרק 27, השם של הפרשה מתחיל מהפסוק הזה, ואתה תצווה את בני ישראל, ככה מתחילה הפרשה. הפרשה מתחילה מפסוק אה, 20, אה, הלאה. אתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, לעלות נר תמיד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות. יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. אתם שמים לב, כשאתם קוראים את הפסוקים האלה, יש מעט מאוד רלוונטיות לחיים שלכם בעצמכם. אתם לא רואים איך זה קשור לחיים שלכם שהכהן היה צריך לעשות את זה, אבל זה, אני אגיד לכם משהו, באמת זה לא קשור לחיים שלכם, כי בית המקדש כבר לא קיים. אני בפסוקים האלה רואה דבר אחר, אני רואה אלוהים מאוד קפדן, אלוהים שנותן לעם שלו הזדמנות לקחת חלק בתקשורת איתו, והוא עושה את התקשורת הזאת בצורה מאוד מסודרת. התקשורת הזאת היא תקשורת שחוזרת על עצמה. בסוף הפסוק, פסוק 21, כתוב שבעצם אהרון והילדים שלו יעשו את מה שאנחנו קראנו עכשיו לכמה זמן? לתמיד. כשאנחנו קוראים לעולם זה לא אומר שזה לנצח, אלא אומר כל זמן שהם חיים. כל זמן שהם עדיין חיים ועוסקים בתפקיד הזה. אז אנחנו רואים את זה, מאוד ברור שאלוהים יש לו תפקיד לתת, אבל הוא לא משאיר את האנשים בחושך. מי שמקבל תפקיד, יודע גם מה לעשות. אתם מסכימים? אם אלוהים נותן לנו תפקיד, הוא גם אומר לנו מה לעשות? מה אתם אומרים? תגידו. אני בטוח שכן. שאלוהים נותן לך משהו לעשות, הוא גם אומר לך איך לעשות את זה. אנחנו ממשיכים לקרוא מפסוק אחד. פרק עשרים ושבע, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך, סליחה זה פרק עשרים ושמונה לא עשרים פרק עשרים פרק עשרים התחלה מפסוק אחד, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי, אהרון נדב ואביהו אל עזר בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילא טיב רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וקטונת תשבץ מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. Uh, הקטע הזה שאנחנו קראנו עכשיו, ארבעה פסוקים. בארבעה הפסוקים האלה, לפחות אלה שיודעים עברית, אני סימנתי uh, באדום, uh, בכל אחד מהפסוקים, חוץ מפסוק ב', לא, כולל פסוק, פסוק ב', כן. פסוק ב', uh, כתוב לכהנו לי. אלוהים מדגיש את התפקיד שהוא נותן להרון, שזה בעצם, הוא עושה את זה בשבילו. התפקיד נועד לעשות, התפקיד נועד לאלוהים. הטקסיות בבית המקדש, יש הוראות מפורטות שצריך לקיים אותן ברצינות וקפדנות. ללבוש בגדים מיוחדים, הם לא יכולים להגיע לבית המקדש עם איזה בגדים שהם רוצים לשרת את אלוהים. הם חייבים להראות גם כלפי חוץ את הרצון של אלוהים בחיים שלהם. גם בדרך שהם לבושים, תראו איזה דבר, בדרך שהם לבושים, הם, הם מקיימים את הרצון של אלוהים לפרטי פרטים. ככה אני רוצה שאתה תיראה כשאתה עובד אותי. גם בזה אני אחליט. אני אחליט איך אתה תיראה כאשר אתה תבוא לעבוד אותי. הדרך שאלוהים בנה בעצם את התפקיד הזה, מתחיל קודם כל מבחירה. בפסוק א', ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל. זה הדבר הראשון. אלוהים בוחר את אהרון. אתם שמים לב שכאן... גם אין בחירות, מי יודע שמתי יש הבחירות לישראל, לכנסת ה... ב-17. מתי? ב-17 למרץ, נכון. כבר החלטתם למי אתם בוחרים? עוד לא. לא החלטתם? אתם עדיין מתלבטים? אוקיי, אני לא אגלה לכם למי אני בוחר כרגע, שזה לא יפריע לנו לדרשה, אבל בכל מקרה... אנחנו רואים שהכהן לא נבחר בבחירות דמוקרטיות. העם לא בוחר את הכהנים שלו, כי זה לא מעמד פוליטי. אנחנו לא מקבלים כאן איזשהו מעמד שקשור לפוליטיקה. זה קשר בין האדם לאלוהים, ואלוהים בוחר אותם. אלוהים בוחר את הארון לכהונה, ומצווה על משה לקיים את ההוראות בקשר לזה. אז מה הדבר הראשון? הדבר הראשון שאנחנו רואים בקשר לאהרון זה את הבחירה. זה הדבר הראשון, הם נבחרו על ידי אלוהים והוא זה שבוחר אותם. הבחירה היא לא כדי להראות שאלוהים אוהב ומעריך את אהרון ואת הילדים שלו יותר משאר בני ישראל. או במילים אחרות, אהרון והילדים שלו נבחרו למלא תפקיד. המושג כהן, זה מה שאנחנו לומדים בעברית, המושג כהן בעצם קשור לקבלת תפקיד. הכהן הוא בעל תפקיד. כשאנחנו רוצים להגיד שמישהו נמצא בתפקיד, אז אנחנו אומרים שהוא מכהן בתפקידו. בעצם אפשר להגיד הוא כהן של העבודה שלו. הוא מכהן בתפקידו כך מספר ומספר שנים בתפקיד הזה. הכהונה בעצם היא קבלת תפקיד אנחנו ממשיכים בחלק השני בעצם הפרט השני קשור לשייכות שימו לב שבעצם הכהן הוא לא סתם נבחר אלא הבחירה שלו הופכת אותו להיות שייך לאלוהים אנחנו קוראים את ההמשך ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילא טיב רוח חוכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וקוטונת, תשבץ מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי למי שקורא את זה בשפה העברית אתם שמים לב כמה אלוהים מדגיש את העובדה שבעצם הכהן הגדול למי הוא עושה את העבודה הזאת? מודגש שלוש פעמים, למי הוא עושה את העבודה? הוא עושה את העבודה הזאת בשביל אלוהים. הוא מכהן לכבוד אלוהים, וזה התפקיד שלו. אז בואו נסכם, בואו אנחנו נסכם עכשיו. יש לנו את השלושה, השלושה פרטים שגילינו בקטע הזה. יש לנו את הבחירה. ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל. השלב השני, מה הוא עושה? התפקיד שלו לכהנו, אוקיי, לכהנו לי. והשייכות, הוא שייך לאלוהי ישראל, ועשו את בגדי אהרון לקודשו. שלושת הפרטים האלה שאתם רואים פה בשקופית, מגלים לנו ללא ספק את התוכנית של אלוהים לגבי אלו שהוא בוחר בהם. במי בוחר, זה בעצם הדרך שאלוהים פועל. אלוהים בוחר מתוך העם אנשים לתפקידים שונים, והדרך שהם יהיו שייכים לו זה על ידי קדושה. ככה הם יראו שהם שייכים לאלוהי ישראל. הם יהיו מוקדשים לאלוהים בתפקיד שלהם, וזאת נקודה מאוד חשובה. מדוע? מכיוון שהדרך להיות קדושים בעצם זה לקבל את התפקיד שאלוהים נתן לך וזה מה שהופך אותך להיות שייך לו זה מה שהופך אותך להיות מוקדש לו התפקיד לא רק בזכות זה שאתה בן אדם שאתה אומר אני מאמין באלוהים אז אני קדוש לא זה לא זה לא מספיק להאמין באלוהים לכל אחד ואחד מהעם של אלוהים יש לו תפקיד של קהונה, איך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה דרך פסוק, פסוק מאוד מאוד חשוב, לדעתי אחד הפסוקים חשובים שהקהילה צריכה ללמוד, לדעתי גם בעל פה, ולזכור את מה שאלוהים אומר. הפסוק הזה נמצא בספר שמות, אם תפתחו ספר שמות, פרק 19, וזה פסוק אחד. שהוא מראה לנו בעצם את התוכנית של אלוהים לא רק בשביל אהרון והילדים שלו, אלא בשביל כל אחד ואחד מעם ישראל. שמות פרק 19, פסוק 6: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. לפני מעמד הר סיני, אתם שמים לזה רק פרק 19, בשמות 19, לפני שבני ישראל מקבלים על הר סיני את התורה. אלוהים יש לו מה להגיד להם. אלוהים פונה אל משה ומצווה עליו לומר כמה דברים לעם ישראל. הוא אומר להם שהם יהיו ממלכה. ממלכת זה מהמילה ממלכה, באנגלית זה קינגדום. הוא אומר להם שהם יהיו ממלכה, אבל לא סתם ממלכה, אלא ממלכה של בעלי תפקידים. ממלכה של בעלי תפקידים. שימו לב לקשר הסמנטי, זאת אומרת, הקשר המילולי, בין הפסוק הזה לפסוקים שמדברים על הכהונה של אהרון והילדים שלו, ועכשיו אנחנו נעשה את הקשר בין הפסוקים האלה. ואתה תדבר, תשימו לב גם בכחול, בפסוק הזה גם לדבר אל בני ישראל, אתם תהיו לי לקודשו לכהנו לי, אתם שמים לב שיש פה את המילה כהנים, אוקיי? וגם אה, בפסוקים שבספר, בשמות כ"ח, עשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי. הקשר בין הפסוק שקראנו פסוק שש והפסוקים אה, בשמות כ"ח הוא קשר ישיר אלוהים מצפה מכל אחד מאיתנו אנחנו חברי קהילה בני העם של אלוהים הוא מצפה מאיתנו להיות קדושים המובן להיות קדושים זה לא שפתאום יש לך איזה עיגול תקע בעל הראש ואז אתה מרגיש שאתה טוב יותר מאנשים אחרים הקדושה כאן שאנחנו רואים זה התפקיד שאתה מסכים לקבל, עושה את התפקיד לכבוד מי? לכבוד אלוהים, לכבוד אלוהים, אתה מסכים לעשות את התפקיד הזה ועושה אותו כמובן לפי ההוראות שאלוהים אמר. אתם יודעים מה התוצאה? אתם קדושים, זאת התוצאה. אתם קדושים כאשר אתם ממלאים תפקיד קדוש. אנחנו מגלים את העיקרון הזה בשני החלקים האלה בכתובים. וחלק שמתייחס לעם של אלוהים. הוא פונה אלינו כאן, אנחנו אנשים שונים, דוברים שפות שונות, עם תרבות שונה לחלוטין. כל מיני מנהגים שונים, אבל מה המכנה המשותף שלנו? יש לנו אבא אחד. ויש לו עם אחד. גם אם אנחנו מדברים שפות אחרות, אנחנו אותו עם. אנחנו העם של אלוהים. איך קוראים לעם של אלוהים בכתובים? מה השם שלו? עם ישראל. אנחנו עם ישראל. וזה לא משנה באיזו נקודה על פני האדמה העם הזה נמצא, הוא עדיין העם של אלוהים. ואיך אלוהים אמר שהם נקראים? ממלכת כהנים. ממלכה שכל אחד מהאנשים שנמצא בה יש לו תפקיד כהונה. הוא לא עובד בבית המקדש, אבל יש לו תפקיד. ולמי הוא עושה את התפקיד הזה? למי הוא עושה אותו? לאלוהים. לכהנו לי. אלוהים אומר, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. כל העם יהיה בעל תפקידים. תפקידים שהם מוקדשים לאלוהים. השאלה היא כזאת, שאלה, לאלה שלא יודעים לקרוא, המתרגמת שלנו אולי תתרגם את השאלה, מדוע אלוהים צריך ממלכת כהנים בעולם הזה? אתם יודעים שאם אתם רוצים לדעת יותר על דבר אלוהים, תשאלו שאלות כאלה בסיסיות. כשאנחנו שואלים שאלה כזאת, מדוע אלוהים רוצה ממלכת כהנים בעולם הזה? ממלכת הכהנים הזאת לא התחילה ביציאת מצרים. המקור של ממלכת הכהנים הזאת מגיע, אתם יודעים עד לאן? עד לאבי האומה, עד לאברהם. משם ממלכת הכהנים הזאת מתחילה. הממלכה הזאת היא בעצם זרעו של אברהם. אלוהים אומר את זה בעצמו, דרך הנביא ישעיהו. הוא אומר אתם, בעצם, תשימו לב, ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי משם אתה התחלת הזרע שלך בעצם אתה קיים כתוצאה מזה שאני קראתי לאברהם ממלכת הכהנים נוסדה בו באבי האומה הוא בעצם היה הראשון שקיבל את התפקיד להתחיל את ממלכת הכוהנים, הוא הראשון שהתחיל, הוא נבחר על ידי אלוהים לתפקיד מסוים שממנו אנו נוכל בעצם לראות את הסיבה. דרך אברהם אנחנו נגלה את הסיבה למה אתם יושבים פה היום. דרך זה, דרך אברהם. דרך אברהם אנחנו נגלה מה הסיבה שאנחנו העם של אלוהים. ונקראים ממלכת כהנים. אנחנו מתחילים, הסיפור של אברהם מתחיל בשמות, סליחה, בראשית, אני אומר שמות, בראשית 12, 1 עד 3. כאן מתחיל הסיפור, ויאמר אדוני אל אברהם, זה היה השם שלו, אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך, ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אתם יודעים שזה יפה מה שוולריו אפילו היקר קרא בתהילים. הוא צריך לשכוח את הבית של אבא, הוא צריך לשכוח את כל מה שהיה לו שם, וללכת למקום שאלוהים אומר לו. הוא אומר לו, תלך למקום שאני אראה לך, ואני, תשימו לב עכשיו לפסוק שתיים ושלוש, איזה תוכנית עכשיו יש לאלוהים, ואעשך, אני אעשה אותך לגוי גדול, ואעברך, ואגדלה שמך, ואהיה ברכה. ואברכה מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. כבר במילים הראשונות לאחר הבחירה של אברהם, תשימו לב, גם פה יש לנו את התהליך, התהליך של הכהונה, אלוהים בוחר אותו, והוא משייך אותו אליו ומקדיש אותו לתפקיד. פסוק שתיים מגלה לנו שמאדם אחד, מאדם אחד, יוצא עם שלם שיהיה עם מיוחד. איזה עם? עם של ממלכת כהנים. בפרק שבע עשרה אלוהים כורת ברית, פרק שבע עשרה בבראשית אלוהים כורת ברית עם אברהם, עם אברהם, ובעצם משנה גם את השם שלו. השם של אברהם משתנה לשם אחר. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמור. פסוק ארבע, אני הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך, והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים ומלכים. ממך יצאו. שמתם לב פה בכחול שתי, מיל, שתי מילים מאוד מאוד חשובות. אלוהים משתמש במילה לתת. לתת. הוא אומר לאברהם שהשם שלו ייקרא אברהם כי הוא בעצם יהיה אב להמון גויים. לכמה עמים? לא לעם אחד, נכון? להמון גויים אלוהים מדגיש בשלושת הפסוקים האלה, את הקשר בין אברהם, אבי ממלכת הכוהנים, ובין המשימה שלהם. אני אחזור על זה עוד פעם. אלוהים בעצם מדגיש שאברהם חייב להיות ברכה לכל הגויים. אבל אברהם הוא רק ההתחלה. בעצם איך אברהם יהיה ברכה לכל משפחות העלאמה? אנחנו נגלה את זה. דרך המושג שנקרא ממלכת כהנים, הוא ההתחלה של הממלכה הזאת. דרך העם הזה שיוצא מאברהם יגיע המושיע של העולם, הוא לא המושיע של עם ישראל, עם ישראל הוא ממלכת כהנים שהתפקיד שלהם הוא להיות ברכה לכל הגויים, אבל באיזה צורה? איך עם ישראל יכול להיות ברכה לכל הגויים? הוא ממלכת כהנים, ויש לו תפקיד. אם הוא יעשה את התפקיד שלו, אז הוא יהיה ברכה לכל הכול. ממלכת הכהנים צריכה לעשות את התפקיד שלה. ככה היא תהיה ברכה לכמה ממשפחות האדמה, לכל משפחות האדמה, אם ממלכת הכהנים תעשה את העבודה שלה. ובאיזו צורה תהיה הברכה? שימו לב, הפסוק הבא, ישעיהו, פרק 49, לפתוח את התנ"כים, למי שיש לו בידו, 49, פסוק 6. ויאמר, נקל מהיותך לי להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל, נהשיב. ונתתיך, שימו לב שזה אותה מילה בדיוק, מה שאברהם קיבל מאלוהים ולתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ. עכשיו הפסוק הזה הוא מאוד מאוד חשוב. מדוע? מכיוון שאנחנו נשאל את השאלה, אל מי אלוהים מדבר פה? מי הוא זה בעצם שכתוב שהוא עבד כאן. האם מדובר פה על הנביא בעצמו? כמובן שלא, הנביא רק מביא את דברי אלוהים. בפסוק הזה, הוא גם לא מדבר אל עם ישראל. מדוע? מדוע הוא לא מדבר לעם ישראל? מכיוון שהוא אומר שהעבד הזה, התפקיד שלו הוא יותר גדול מלהחזיר את עם ישראל בתשובה. התפקיד שלו בעצם לא רק לדאוג לעם אחד. לכמה עמים הוא צריך לדאוג? להיות... גויים, כמובן. נתתיך אלוהים אומר, אני נותן אותך, את העבד הזה. אני נותן אותך להיות אור לגויים. הפסוק הזה מדבר אלוהים עם המשיח. הוא מדבר עם המושיח של העולם. הוא אומר לו שהתפקיד הזה שהוא קיבל גדול יותר מרק להציל את עם ישראל. לא רק זה. הוא אומר לו, כמו שהוא אמר לאברהם, לאברהם שהוא ייתן אותו להיות לאור גויים, להיות הישועה של אלוהים עד קצה הארץ. זאתי ישועה אוניברסלית, היא לא קשורה רק לעם אחד, אלא קשורה לכל אה, בני האדם, לכלל האנושות. אתם יודעים שאנחנו חיים במדינה אה, שבעצם מושג משיח לא זר, אם תשאלו יהודים מה הם יודעים על משיח, יכול להיות שאתם תקבלו כמה וכמה תשובות שלא כל כך מתאימות אחת לשנייה. אני רוצה לתת לכם עכשיו כמה דוגמאות. איך פה בישראל אנשים בעצם מתייחסים למשיח? אז קודם כל, רק בשביל רקע, בארץ המשיח מקובל כמשיח ששייך לעם ישראל, הוא רק שייך לעם הזה וזהו, הוא לא שייך לאף שהוא עם, ובעצם הגאולה רק עם ישראל מקבל אותה, וכתוצאה מהגאולה של עם ישראל גם שאר הגויים מקבלים ברכות. אתם קוראים את זה בפסוק הזה? אני לא קורא את זה בפסוק הזה בכלל. לאלוהים יש תוכנית אחרת לגמרי, לאלוהים יש תוכנית שהמשיח הוא של כל בני האדם. אם אתם uh, uh, מכירים uh, את הנושא של המשיח ביהדות, יש כל מיני סוגים של uh, משיחים שמאוד מקובלים כאלו שהם המשיח. Uh, ביהדות מאמינים שהמשיח שאלוהים ישלח הוא כבר פה איתנו ועומד להתגלות לעם ישראל. הוא כבר הגיע, מבחינה של היהדות המשיח כבר נמצא פה. לפי האמונה גם בחלקים רבים ביהדות, המשיח שייך אקסקלוסיבית, אקסקלוסיבית, לעם ישראל. הוא אמור להושיע את עם ישראל מהצרות של העולם. הוא אמור להושיע את, את עם ישראל מהאויבים שלהם פה על פני האדמה. הוא לא אמור רק להוציא, להושיע אותם מהחטא והמוות, אלא הוא אמור להיות משיח שמציל אותם מהאויבים שלהם. אתם חושבים שזה דבר חדש? אתם חושבים שבזמן של ישוע אנשים חשבו אחרת? התלמידים של ישוע, מה הם ביקשו ממנו בעצם? שהוא יגרש את הרומאים, נכון? שהוא ימלוך, שהוא יהיה המלך של עם ישראל. הם גם ביקשו משיח פוליטי, משיח שבעצם יחזיר את הכתר לעם ישראל, הם גם לא הבינו, גם היום המצב הוא לא שונה, המצב הוא מאוד דומה. אני רוצה להראות לכם שתי קטעים שאני הוצאתי מהאינטרנט על המשיח, זה השם של האתר פה, אם אתם רוצים אחר כך אני יכול לתת לכם, כתוב המשיח נמצא בארץ. אוקיי? Okay, זה אתרים. Ee, באינטרנט יש כל כך הרבה, אני רק הבאתי דוגמה מאוד מאוד קטנה. המשיח נמצא בארץ, בקרוב ינהיג המשיח את עם ישראל ובהמשך את העולם. אנו עומדים ערב מלחמת גוג ומגוג. יום, אד... יום אדוני הגדול והנורא מתחיל. ואז הם שואלים, מה יעשה אדם כדי שיינצל? מה לעשות כדי להינצל? אוקיי, אתם מכירים את השאלה הזאת מהכתובים? מה אני צריך לעשות כדי להיוושע? אוקיי, יש פה, גם באינטרנט, ביהדות, שואלים את השאלה הזאת, מה אני צריך לעשות כדי להיוושע? שימו לב התשובה, חובה על יהודים בחוץ לארץ לעלות לארץ מיד, אוקיי? יהודים שיישארו בחו"ל יעבדו בגזרות קשות שאלוהים שולח על הגויים בקרוב. זאת אומרת, ארץ ישראל הופכת להיות כמו תיבת נוח. אם אתם תהיו מחוץ לארץ ישראל, אז כל הצרות שאלוהים רוצה לעשות לגויים, יבואו על הראש שלכם גם אם אתם תשעמו שם. אבל אם אתם תבואו לארץ ישראל, פה יהיה מצוין. אתם רואים? האם זאת הבשורה שאלוהים שלח לגויים? שכל היהודים צריכים לחזור לישראל ואז הוא יפיל את הכעס שלו על הראש שלהם? כתוב שישראל תותקף בכמויות אדירות של טילים, כולל טילים עם ראשי נפץ כימי, ביולוגי וגם כמה פצצות אטום. יש, תהיה התקפה גדולה על ישראל, כתוב. עוד מקום, כתוב על הכותב. שימו לב, אני מאוד התפלאתי. מאוד מאוד התפלאתי, כתוב המשיח נמצא בין כותבי האתר. <laughs> זה היה בשבילי מעגל, המשיח הוא זה שכתב את האתר של האינטרנט הזה. <כן>, כן כן, הוא אחד מאלה שכתבו את האתר של האינטרנט. הם כותבים את זה באתר שלהם. אין כאן מטרה לזהות מי המשיח, זה לא חשוב הם אומרים, שימו לב איזה דברים. זה מה שאזרחי ישראל יכולים לקרוא כשהם רוצים לדעת על המשיח, תזכרו את זה. אנחנו ממלכת כהנים, אנחנו רוצים לדעת מה אנשים בישראל חושבים. הם אומרים מי המשיח, זה לא חשוב. זה לא עניין לאיש ולא בחירה של בני אדם. זה כדי שיבינו, שימו לב, באדום פה, שיבינו שהמשיח נמצא בינינו ופועל כבר כמה שנים, שנים רבות הוא כבר נמצא. הוא לא יופיע באופן פתאומי, אתם שמים לב? מי מדבר פה? נשבע לכם מוכר? הוא לא יופיע באופן פתאומי ויגיד, ויאמר, נעים להכיר, בואו אחריי. הוא לא יגיד את זה. <laughs> כן, נכון. אתם, כי אתם ממלכת כהנים ואתם יודעים את התפקיד שלכם. זה מאוד מעניין. כמו שאמר הרב כדורי בש, עוד בשנת 2005, לפני שמונה שנים, תשימו לב פה, זה הרב כדורי, הוא אומר על המשיח, כשהוא מדבר על המשיח, מה הוא אומר? התעברה נשמת משיח באדם מישראל. מה זה התעברה? זאת אומרת, נכנס המשיח בתוך אדם שהוא כבר בישראל, אוקיי? המשיח התעבר בו. משיח צדקנו כבר החל פועל ועתיד להתגלות. המשיח כמנהיג, שימו לב, לא ישב בשום לשכה. לשכה זה כמו משרד, אוקיי? לשכה זה מקום שעובדים בו, אלא רק יאמר את דבריו בכלים שונים, שביניהם גם כלי התקשורת. אחים ואחיות יקרים, השטן מכין את הקרקע היום לקראת הרמאות הכי גדולה שתהיה בהיסטוריה. השטן מכיל את השטח והוא עושה את זה בכל הכלים שעומדים לרשותו. תשימו לב, סודו של המשיח, הזהות שלו, הינו סוד חצי מדינה, שכן רבים, זה גם הופתעתי, הופתעתי, רבים מכירים אותו והוא מכיר רבים, אך עד כה לא ידעו שזה המשיח. זאת אומרת, אנשים כבר מכירים אותו, הוא מסתובב בינינו, אנחנו יודעים שהוא קיים, אנחנו רק לא יודעים שהוא המשיח. זה רק חלק קטן. אני לא יכול להביא לכם, אני לא להביא לכם את כל אה, הפרטים, אבל אתם עכשיו מתחילים להבין לאיזה כיוון זה הולך. הדמות של המשיח נתפסת כדמות של אדם ידוע, שרבים מכירים אותו, אבל לא יודעים שהוא המשיח. לעומת האתר הזה, עכשיו אנחנו נעבור לדבר אחר, לעומת האתר הזה, תנועת חב"ד, אוקיי, זו התנועה שהיא בעצם מאמינה ברבי מלובביש, שזה האיש הנחמד הזה בתמונה, הוא אגב היה חי רק בניו יורק, מעולם הוא לא בא לישראל, מעולם, הוא לא היה כאן, הוא נולד ב-1902, ב... לא זוכר בדיוק את המקום שהוא נולד, אבל uh, הוא נפטר ב-1992, אוקיי? Uh, בגיל 90, הוא נפטר. Uh, הקבר שלו, על זה אני רק רוצה להזכיר דבר קטן, הקבר שלו, uh, הוא נמצא ברובע קווינס, בניו יורק, ברובע קווינס, הקבר שלו נמצא. הקבר שלו הפך להיות מוקד לעלייה לרגל. והרבה יהודים הולכים לקבר הזה. מה בעצם המטרה שלהם? הם מבקשים רחמי שמיים ברכה וגם הצלחה. מי שעולה לקבר שלו, של זה שבתמונה, רבי מלובביץ', מי שעולה לקבר נוהג לרשום את הבקשה שלהם, לקרוע את הבקשה ולשים אותה על הקבר, אוקיי? לשים את הבקשות על הקבר. יש גם מערכת של פקסים ודואר. זאת אומרת, יש אנשים שהתפקיד שלהם לקבל את הבקשת ברכה שלכם, לקחת לקבר ולשים על הקבר שלו. הם מאמינים שהוא המשיח, והוא זה שבעצם מקבל את הברכות ומעביר אותם. אה, הנה, אה, למשל, כרזה בתל אביב. Ee, על מלך המשיח, לא רואים את זה כל כך טוב בגלל האור של הפרוג'קטור, כתוב מלך המשיח הוא המנהיג הבא של ישראל, המשיח נמצא איפה? אתם שמים לב? המשיח נמצא, המשיח נמצא בתל אביב, אם לא ידעתם את זה עד עכשיו. Ee, המשיח הזה שמדברים עליו זה הרבי מלובביץ', הרבה אנשים חושבים ומאמינים שהוא חי ופועל בתל אביב תחת זהות אחרת. Ee, אבל זה לא ישעיהו סליחה אני לא החלפתי פה את הכתובות זה, זה מתי 24 תפתחו במתי 24 מפסוק 23 הכתובים הם הדרך של ממלכת הכוהנים לדעת בעצם את האמת על המשיח ישוע בעצמו אומר והוא ידע שזה יהיה תשימו לב שישוע ידע שזה יקרה אם יאמר לכם איש בעת ההיא, הנה פה המשיח, או הנהו שם, אל תאמינו, כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר. אתם שמים לב ילדים? שישוע כבר ידע? מה שאנחנו רואים היום באינטרנט, אתם רואים? שישוע כבר ידע את זה אז? יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אותות גדולים ומופתים, כדי מה? כדי להדעות. להטעות אם אפשר גם את הבכירים. הנה מראש, ישוע אומר, מראש אמרתי לכם. לכן, אם יאמרו לכם, הנה הוא במדבר, אל תצאו. הנה הוא בחדרי חדרים, אל תאמינו. כי כברק היוצא ממזרח ומעיר עד המערב, כן יהיה בואו של בן האדם. אז כמובן, שאתם, כמו שקראנו באתר שבאינטרנט, כתוב שהוא לא יבוא באופן פתאומי, בדיוק הפוך ממה שהכתובים אומרים. הכתובים אומרים שהוא יגיע באופן פתאומי, כמו ברק שמופיע בשמיים. <אח> המשיח לא בתל אביב, לא בירושלים ולא בניו יורק, הוא עדיין לא חזר, אבל השטן לא יושב בשקט, והשקרים, השקרים בנוגע למשיח והנפלאות שהוא עושה נמצאים בכל מקום. הנה עוד שלט פרסומת שמבטיח את זה בדיוק, תשימו לב, משיח, מה הוא עושה? משיח עושה ניסים ונפלאות. זה בדיוק מה שהכתובים מראים לנו, שהם יבואו ויעשו אותות ומופתים, אבל אל תאמינו להם, אל תאמינו להם. אתם עכשיו חיים בתקופה שאתם לא יכולים להגיד לא ידענו. אתם לא יכולים להגיד. אני לא יכול להגיד, אני לא ידעתי. הנה, מול העיניים שלכם. זה שלטים לא קטנים, זה שלטים גדולים. אתם יודעים כמה עולה שלט כזה? אתם יודעים כמה עולה להשים פרסומת כזאת? אמון, המון כסף. המון המון, והשטן, הוא יעשה הכל כדי שכולם ילכו לאיבוד. הכל. שהם יאמינו שבשיחת טלפון, דרך אגב, אתם רואים פה את הטלפון הזה? טלפון. לברכה חיידו, אם אתם רוצים ברכה תצלצלו לטלפון הזה, אוקיי? לברכה חיידו. ההשפעה של הפרסומות בחוצות על המסר של המשיח היא הרסנית. אתם יודעים מה השטן הזה עושה, בוא אני רוצה קצת לפתוח את זה. מה אתם חושבים? הוא לא רק רוצה להשפיע על האנשים לבחור במשיח כזה. הוא רוצה להוריד את המשיח לדרגה של גלידה, מכונית וביטוח, בפרסומת. השטן רוצה להפוך את נושא המשיח לעוד פרסומת, ביחד עם הפרסומות האחרות. המשיח מקבל בעיניים של החברה פה בישראל, מקובל היום בחלקים גדולים מהחברה, כאמונה דתית חשוכה וכמטבע לשון, את יודעת מה זה מטבע לשון? מטבע לשון זה משהו שרגילים להגיד, להגיד, מטבע לשון למשל, אני אקבל את המשכורת מתי שהמשיח יגיע או אני אעשה ככה וככה שהמשיח יגיע הנושא של המשיח יורד בחשיבות שלו מאוד בישראל כתוצאה מההפרטה הזאת אבל אנחנו קראנו שמושיע הוא מושיע עד קצה הארץ. אפילו אם אתם פותחים עיתונים, הנה למשל במדור של ידיעות אחרונות, בעיתון ידיעות אחרונות, הייתה קריקטורה על הנושא של המשיח. מי זה, מי זה בתמונה לדעתכם? מי מכיר את זה? נו בוא נראה אם אתם קוראים חדשות. מי הוא? מי זה בתמונה? זה בטח לא אני כי יש לו שערות, אוקיי? זה אז... אמריקאיות. איך קוראים לו? ג'ון קרי? נכון מאוד. זה שר החוץ האמריקאי. כל אחד יכול להיות המשיח, אפילו פוליטיקאים. אמריקאים, או לא משנה מאיפה. דרך אגב, מי עומד פה על הסולם? נו לא, זה בוא נראה אם אתם יודעים. זה מי? זה לא, זה לא, לא, זה לא, דוד אריה. לא, זה לא, זה לא, דוד אריה. מי זה? מי עומד פה? זה, זה שר, שר הביטחון אה, יעלון, שר הביטחון של מדינת ישראל, אתם לא, אתם לא מזהים אותו, נכון? זה שר הביטחון של ישראל שהוא בשבילו אה, אה, מראה את הביאה של המשיח, יקרונו לביאת המשיח ג'ון קרי. אבל ג'ון קרי בעצם אה, פה בקריקטורה אמור לא, מה להביא? מה, מה התפקיד של ג'ון קרי? מה הוא היה צריך לעשות כאן? מה הוא היה צריך להביא? בטח לא לפתור את הבעיה של החטא בעולם, נכון? Yeah. מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך לפתור את הבעיה שלום בין, בין הישראלים לפלסטינאים. זה התפקיד שלו. ולכן שמו אותו ככה בקריקטורה. אתם יודעים שבזמן הסוף השטן בעצם רוצה לתאר את המשיח לאנשים כמו משיח מעשה ידי אדם. משיח שאנחנו נעשה אותו. הוא יהיה לפי הדרך שלנו. הוא נשמע דומה ונראה קצת דומה, אבל הוא לא ממש משיח. אתם רוצים? אני אתן לכם דוגמה. אז בואו ניקח את הדוגמה של תותים. הנה תותים. מה דעתכם על התותים שאתם רואים פה בתמונה? איפה הם גדלו התותים האלה? נכון מאוד. ממים עשויים? מגומי, נכון. זה מה שנקרא סוכריות גומי תות. אוקיי? מעשה ידי אדם. מה ההבדל בין התותים האלה לתותים האלה? אנחנו רואים, יש הבדל גדול, יש תותים ויש תותים, כן, נילך. אתה אוהב את תותים? גם אני אוהב תותים, כן, מה רצית להגיד? אלה, נכון? אז מי הכיל? אלוהים, אלוהים ברא את, הסוכר, את הסוכריות האלה? לא. אז זה, אלה הם תותים בעצם מעשה ידי אדם. זה רק חיקוי למשהו האמיתי שזה התותים האלה. זה ההבדל בין המשיח שנראה היום לעם ישראל והמשיח שנראה בכתובים. זה עכשיו משיח שיוצא מתוך דבר אלוהים וזה משיח שיוצא מתוך אה, דעות של אנשים. הנביא ישעיהו מביא מסר של גאולה אוניברסלית הברכה מאברהם לכל משפחות האדמה ואת הברכה הזאת שהיא בעצם המשיח מי מעביר אותה? אלה שקיבלו את התפקיד מי ממלכת? אני לא שומע ממלכת הכוהנים נכון הם אלו שבעצם מעבירים את הברכה לכל משפחות האדמה עם ישראל הוא עם סגולה, מיוחד מכל העמים, כי הוא זה שמביא להם את המשיח. הוא זה שמבשר להם את המשיח. הוא מספר לגויים על המשיח שעומד לבוא. על המשיח המושיע של העולם ניתן ללמוד רק מהכתובים. ואתם, אולי חלקכם לא כל כך יודעים, כי אתם לא כל כך מכירים את היהדות, ואני מבין את זה. אבל מי שנמצא פה, כמה וכמה חודשים טובים ולומד אה, את הנושא, מגלה שלעם ישראל יש תורה אחרת, לא רק מה שכתוב, אלא גם מה שהרבנים בעצם טוענים שזה אומר, שהפירוש. ואנחנו אה, לא בעצם מקבלים את הדרך הזאת, אלא רק את הכתובים. על המשיח אנחנו לומדים מהכתובים, ואנחנו לומדים אותו בצורה מתמדת. והוא כמובן נמצא כל הזמן בהתקפה. כל מה שצריך להראות בכתובים מקבל פירוש מוטעה אם אנחנו מתייחסים אליו ככה. אני לדוגמה מצאתי תמונה שיכולה להמחיש לנו תמונה של שלט רחוב. יכולה להמחיש לכם בעצם כמה השטן עובד פה בישראל. שלט של רחוב רחוב דניאל, רחוב דניאל, אתם רוצים לדעת איך דניאל מתואר בשם של הרחוב הזה? אני יכול להראות לכם, רחוב דניאל, תשימו לב איך הוא מתואר בשלט הזה, מה כתוב שם? דמות מרכזית בספר הקרוי בשמו בתנ״ך, זהו. האם זה באמת אה, מה שקושר את דניאל לספר הזה? האם דניאל הוא דמות מרכזית? כמובן. שהוא דמות מרכזית בספר, שכתוב על שמו, זה לא שקר, אבל חסר פה מידע חשוב. דניאל הוא לא רק דמות אל הנביא, ולא סתם נביא, אלא נביא שניבא נבואות מדהימות לגבי סוף הזמן וזמן הגעתו של המשיח וזמן כריתתו. אבל בישראל לא יודעים על כך. לא יודעים על כך דבר. בישראל הנביא דניאל, כמו שאתם רואים פה, בתמונה נתפס כדמות שרק נכתב ספר עם השם שלו בפנים וזהו דניאל הוא סוכריה בטעם תות בישראל ולא תות אמיתי אז מדוע אלוהים צריך ממלכת כהנים בעולם הזה? זאתי התשובה אלוהים רוצה שהעם שלו יראה את המשיח לעולם כמו שהוא באמת זאתי הסיבה שאנחנו נמצאים פה בישראל. אתם ראיתם היום, שאנחנו דיברנו על זה, כמה תמונות יש למשיח פה בעם ישראל. זה הזמן שלנו כממלכה של כהנים להראות את המשיח כפי שהוא באמת. אלוהים רוצה שעם ישראל יראה את המשיח כמו שהוא באמת. זאתי הסיבה שהוא קרא לאברהם. ועשה ממנו אב המון גויים. זאת הייתה הסיבה ליציאת מצרים, כדי שאלוהים ייתן את המשיח לעם ישראל דרך, סליחה, לעולם, לכל הגויים, דרך ממלכת הכוהנים. אז שאלוהים יברך אותנו כממלכה של כוהנים, גם אם אתם ילדים, וגם אם אתם אנשים יותר מבוגרים, לכל אחד מכם יש תפקיד למלא בממלכת הכוהנים של אלוהים. ומה התפקיד הזה? איך אני יכול להביא את המשיח כמו שהוא באמת, כברכה לזה שאין לו אותו? איך אני? איך אני יכול לעשות את זה? איפה שאני נמצא, בתוך המשבצת של החיים שלי. בתוך המשבצת של החיים שלי, אני מבטיח לכם שיהיו אנשים שלא יראו את המשיח כמו שצריך. הם לא יראו אותו כמו תותים אמיתיים, הם יראו אותו כמו סוכריות של תותים. לא אמיתיים. התפקיד שלנו להראות את המשיח כמו תותים אמיתיים. להראות את המשיח כמו שהוא באמת. וככה אנחנו באמת נצליח לתת את הברכה לכל משפחות האדמה. שאלוהים יברך אתכם, אם המסר הזה נגע לכם בלב, היום תשאלו את אלוהים אם אתם עדיין לא יודעים. להגיע חולל מלא כדי להביא את המשיח לכל <אח> הגויים, להיות אור לכל הגויים. שלא יהיה דבר לכולכם, שיהיה לכם שבת מבורכת מכל הבחינות, ותחשבו על זה. אמן ואמן. בואו נתפנים. אבינו בתוך כל הבלאגן שקורה בעולם וגם פה בישראל בקשר למושג שנקרא מושיח, המשיח מושיח העולם. אנחנו מודים לך אבא שאתה נתת לנו הזדמנות הערב הזה להביא את הפירוש של התפקיד של הטטר, להיות ממלכת רוענית. להביא אבא את המשיח לכל אחד שלא מכיר אותו. להביא אבא את המשיח שיוצא מתוך הכנוזים. למשיח שאתה רצית לתת לכל אדם על פני האדמה. אנחנו מבקשים אבא שתיגע בלב שלנו לכל אחד מאיתנו, כדי שאנחנו נדע איזה תפקיד יש לנו בתוך הממלכה הזאת, ממלכת הכוהנים. איך אנחנו אבא יכולים להיות לברכה לכל משפחות האדמה ולהביא להם את המשיח. תברך אותנו אבא, שהמסר של ממלכת הכוהנים שלך ייגע לכל אדם על מעט אדם, ושכולנו בסופו של דבר נהיה איתך במעטמך. תברך את האורחים שלנו שהקימו הערב, את כל מה שאנחנו אמרנו שיהיה מבורך בכל החילון. אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך <שיב> ולמען שמך, בשם של ישועם השירה. אני רוצה להזמין את כולם לעמוד, אנחנו עכשיו נשיר לכבוד אלוהים. אתם זוכרים שאנחנו קראנו שאנשים חושבים שהמשיח בתל אביב והוא חי, אבל אנחנו יודעים שהמשיח לא בתל אביב, הוא במלכות השמיים, אבל הוא חי היום. ישוע חי היום, זה השיר שאנחנו נשיר. באנגלית קוראים לזה He Lives, He Lives. בואו נשיר ביחד לכבוד אלוהים. רבי הוא קם מכבד, ובעולם היום חי והוא משפיע, בעומק ובארום, מעשה רחמם בלי שלום בנפשי בוא לשביע What's up הללו את אדוני כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם. הללויה, בוא נשיר ביחד. God <laughs> שלום לכולם, אנחנו עכשיו נעשה קידוש ביחד, ושבאמת תהיה שבת מבורכת מכל הבחינות, אמן ואמן. Shabbat <laughs> Shalom